Ой, Зариславе, гукнула Мирося, віднині ти царський воєвода, чуєш? Слава воєводі Зариславу, кричали дружинники, і їхній галас підхопила витицька юрба. Слава Зариславу, кричи Слава цареві, шепнув хлопцеві радник Печерун. Юнак, нахмурившись, мовчав. Лише один раз до Кірлова зиркнув на Миросю. Чого він мовчить? запитав цар у радника. «Ні ми, чи що?» «Чому не кричиш?» гостро звався Печерун, вколовши хлопця недобрим поглядом. «Не вмію», непривітно відвітив юнак. «Гордий?» покрутив головою цар. «Ну, подякуємо світовидові, люденькі, за побіду славетну. Всі витеча, свято на три дні!» «Ой, хоч би добратися до покоїв, там спочину меду, збільше всякого добра царських ляхів, на Майдан, хай знають, всі цар Горевій святкує побіду!» Заплутався в сельці бідолаха, зітхав боян, прислуховуючись до гомону, що віддалявся від могили. «Спробуй тепер вибратися з нього». Ну, та дарма, хай змагається, я теж почимчикую за ним, може, зумію стати в пригоді. Побіда побідою, а треба йти до людей, поспівати їм, бо без пісні яке ж то буде свято. Ніжність. Понад степами що дрімають під чарами місячними. Понад лісами, понад таємничою Славутинською долиною котиться від луння свята. Уже незабаром північ, а урочисті крики не затихають, тіні миготять на високих вежах городища, велетенські багаття несуть в темно-синю глибінь і потік, і весь витич схожий на смоловскип, що його, дай Бог, постав на стрімки кручі навтіху річковим русалкам та повітрулям. Двоє дивляться на все те з кручі, залитої місячним потоком дивляться і не бачать. Бо вже нема для них світу, зірок, нема правічного гаю, що мріє стіною неподалік, нема колихання вогнів у річковому плесі, є лише очі, четверо палючих жарин. Вони зустрічаються, милуються, не можуть розійтися поглядами і промовляють одне одному щось нечутне, і несмілово кружляють у жагучому танці, ніби світлячки навесні поміж кронами дерев. Там свято, озвався юнак, відчуваючи, що уста в нього спрагло пересихають. Чом ти покинула його? Тут моє свято дзвіночком засміялася дівчина. Віднині нема свята для мене без очей твоїх, юначе. Хлопець не відповів. Лише простягнув навстріч їй свої руки. Вона торкнулася його пальців своїми, ніби пелюстки квіток торкнулися одна одної, ніби сплилися два промені у дивоколі, ніби легіт степовий обняв шовковисту траву ласкавим подихом. Збентежилася кров, ударила тугою хвилею у свідомість, понесла указку. «А ось моє царство, гай кручий! Тут я царюю з малку, тут ми граємося з малками лісовими, з перелесниками словутинськими. Покажи мені їх!» – захоплено попросив Зарислав. «Чи, може, вони не бажають?» «Та ні, вони з радістю захочуть», – скрикнула дівчина. «Вони дуже тішаться, коли люди приходять до них з любов'ю». Мені казала одна мавка, що все чарівницьке царство святкує, коли між людьми хтось покохає один одного, і тоді на землі виростає ще одна квітка. Я дуже тішилася, коли почула таке. Тепер ти збагнув, що таке квіти? То вічні знаки Великого Кохання. Вже тих людей на світі нема, вони рушили до краю Ярдива, а тут, на землі, лишилися вічні свідки закоханих. Скільки різних квітів, стільки різних чуттів. Незабудки — то тремтлива, несмілива ніжність, а шипшина лісова — то вірність і палкість. А лілея водяна... Знаю, зачаровано підхопив Зарослав то,